Laugarren unitatea, Ondo ibili, a atala. Oporrak merke merke. Badatu zu da eta oporrak. Behar ja da erreserbatuta izango duzu bidaia, baina agian aparteko pagaren zain egongo zara, nolako oporrak egingo dituzun erabakitzeko. Ezin dugu katu oporretan, oi baino gehiago eta beharrezkoa baino gehiago gastatzen dugunik. nik, erlaxatu egiten gara eta urtean behin izaten denez, gero gerokoak. Alatak guztizere, oporretan aurreztu nahi baduzu, ona hemen hainbat proposamen. Datak garbi badituzu eta erreserba aurrerapen penandiarekin egiten baduzu, garraioaren eta ostatuaren prezioak hobeak izaten dira. Alaber, arriskua baldin badako ere, azken unera arte itxaron dezakezu eta osatu gabe dauden bidaietan pagotsak topa ditzakezu. Gogoan izan, hotelak baino aukera merkeagoak badaudela, adibidez, apartamentuak eta aterpetxeak. Bi aukerauek oso egokiak dira bost laguneko edo gehiagoko taldeentzat, lagunak, ikaskideak, familia. Etxe trukea ere egin dezakezu, gero eta gehiago dira webguneen bidez etxeak trukatuz, hiri desberdinak ezagutu nahi dituztenak. Ostatu hartzea merkeagoa irteten da. Eta are merkeagoa da, bidaiariei etxeko sofa edo logela egun batzuetarako doan eskaintzea, trukean ez erreskatu gabe, bidaiatzeko aukera paregabea besteen etxeetan ostatu hartzeko. Modan dagoen beste aukera bat, lanordu batzuen truke, oea eta janaria jasotzea da, bidaiatzeko modu hori ezta berria, eta horretarako sarean dauden hainbat plataforma erabilditzakezu horretan zaudela, aztu taxia eta alokatutako autoa eta aukeratu garraio publikoa, beti izango baita aukerarik merkeena. Informa zaitez garraio publikoaren sareak izaten dituen txartel turistiko ez. Garraio publikoan ibiltzeko eta hainbat leku interesgarrietara sartzeko deskontuak eskaintzen dituzte. Otorduei dagokienez, aukeratu janari merkea eta ez janari azkarra saia zaitez bertako biztanleek jaten duten lekuetara joaten. Janari edo mokadu batzuk ere erosditzakezu tokiko supermerkatuetan. Argidago bidaiatzea ez dela merkea, baina gauzak zuk zeuk bilatzen bat dituzu, hau da, prezioak konparatu eta aukera merkeena aukeratzen baduzu, ziurrenik denbora geixeago pasatu beharko duzu, baina oporrak merkeago egingo dituzu.